Ona svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A Gospodar tvoj će tebi sigurno dati što ćeš zadovoljiti. Ja vjerujem u Boga. Šehadet. Bože namas. Bože knjiga. Ramazanski post. Bože poslanik. Hadž. Hadž. Zekat. Zekat. Zekat. Čenet je istina. istina. Boži Čehenem Boži. je istina. Oaza imana. I am a muslim. Udruženje za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient. Pozijel vas da budete sa nama u ciklusu emisija Oaza imana. Oaza. Oaza imana. Cijenjeni slušalci, assalamu alaikum i lijep pozdrav. Dobro nam došli u još jednu emisiju u ciklusu predavanja pod nazivom Oaza imana, koju realizujemo i vodimo u saradnji sa Udruženjem za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient. Naš večerešnji gost predavač je profesor Harmi Suljić, a govorit će nam na temu Allahova blagodat u imetku. Profesore, assalamu alaikum i dobro nam došli u studiju BM Radin. Alaikum, assalamu alaikum, hvala, bolje vas našli. Evo sada ćemo, ako buk da sve do vakta za akšan namaz, govoriti na već rečenu temu, temu Allahova blagodat u imetku. Pa eto, profesore bojrum vaš prvi dio emisije. Hvala još jednom, bismillah rahman Alhamdulillahi, rabbi l'alaminu, assalatu wassalamu ala Muhammedin wa ala alihi, sahibi, ažmeni, thumama ba'd. Vrijem u kojem mi živimo je, dakle, ovo trenutno vrijeme je uveliku tema stalnih pritisaka u službi, u kući, nedostatka, dakle, i metka ili nedostatka neisplaćivanja plata, stalnih demonstracija, štrajkova i tako dalje. Međutim, kada se nađi jedan problem, o problemu treba pričati o njegovoj osnovi, o njegovom korijenu, e, dakle, kako je, zbog čega je nastao, zatim raspravite o samom problemu i onda tražite lijek za taj problem. Ljudi se žali. E, I oni koji imaju metka, osjećaju da u tom metku nema beričeta, odnosno nema Allahovog blagoslova u tim blagodatima. Ljudi, neizmjerno troši, povećavaju se cijene poskupljenja, tako zvana svjetska kriza, ekonomska kriza i tako dalje. Sve je to dakle, jedan problem koji se može riješiti. Imate s strane ljude koji se bave lihvarstvom, mitom, korupcijom. Drugi varaju, uh, zakidaju ljude u njihovom imljeciju, u njihovim zasluga, u njihovom haku pravu i tako dalje. Međutim, velik broj dakle, Allaho i robu, Allaho i stvorenja, zaboravljaju na osnovnu činjenicu, a to jeste da se obskrba i nafaka nikako ne mogu čovjeku otjeti iz ruke, zato što je to nešto propisano od trenutka kada je čovjek stvoren u utrobi svoje majke. Jedna stvar. Druga stvar. Obskrba dolazi od Allaha subhanu ota'ala, nijekom slučaju čovjek ne može pripisati nekom od stvorenja. Treća stvar. Nemoguće je reći ako ne budem radio umrijeću ili ako budem radio imaću. To je nemoguće jer ima mnogo ljudi koji rade, nekada ne mogu odnosno velik broj ljudi ne mogu da ne ono što zasluže a ima i oni koji ne radi fakat ako ba na neki način uživaju. Naša večerašnja tema vodi tim putem, a to jeste kako steći Allahov subhanutala blagodat odnosno halalte te blagoslova Allahov to jeste beriđet u našim imicima. Prvi Ju bih ikenas uvijek spomeni ju ih s onim raspravama to jeste takvalok. Takvalok Tak hvaluk je šta? Tak hvaluk je bogobojaznost. Allah subhanahu wa ta'ala je bogobojan, dakle strah od Allaha subhanahu wa ta'ala učinio razlogom koji povećava berićet u, u nafaci i dakle povećava samu onaj samu količinu iste. Allah subhanahu ta'ala kaže: "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Ona boja, Allah čemu? Na izlaz iz svakej situaciji i obskrbiće ga dok se oni ne nada. Svako neko se Allah, boje Allaha S.W.T. Uh, žudi za Allaha S.W.T. zadovoljstvo u svim svojim stanjima, u svim svojim dijelima. Allah S.W.T. će mu dati sevab, to je nagradu na dnjalku i na ahiretu. Tako da će na ovom svijetu Allah S.W.T. dati mu izlaz, neće osjećati, osjećati, osjećati tegobu, neće osjećati probleme, Onda će mala subhanu wa ta'ala uh, Tu nafaku, odnosno de, To što me je određeno od dunja aluka Počiniti da mu dođi na način Kako on i ne osjeti Dakle, određeno Ibn Kathir Rahman wa ta'ala kaže Onaj ko se bude bojao Allaha onome što me naredio I bude se klon onoga što me Allah wa ta'ala zabranio Allah subhanu wa ta'ala će mu naći izlaz njegove teški situacija, daći mu obskrbu, dakle, sve on ne nada, dakle, na bilo koji način, a da njemu ne pada na pamet, da može nafaka doći sa te strane. Što znači, u izrušavanju farzova i klonjenju od harama. Ibn Abbas, radi Allahanuma, kaže onaj ko se bude boja Allaha, Allah će mu dati izlaza iz svake situacije. Zaštitići ga u svake nevolje dunjalu kajahireta. Daći mu obskrbu, dakle, sve on ne nada, dakle, odakle, ne postoji Ni misa, on izamisao da može doći obskreva sa te strane. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Walaw anna ahli al-qura amanu wattaqu ul fathanna alayhim barakat min as-sama'i wal-ardh walakin kazzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun." Kalebstanonici na naasilja vjerovali i Allaha se bojali. Mi bi smo otvorili berićete nebeski kapija i zemajski, alsoni kaže lagali, to jeste neversu su počinili, pa smo i kaže kaznili zbog onoga što su oni zaslužili. Imam Abdu Rahmane Saadi, Rahmanullah ta'ala kaži, kada bi stanulici naselja povjerovali svojim srcima istinskim imanom, A tajman da potvrde njihova djela kako bi potrebili Allahu subhanahu wa ta'la takvalog u svom javnom i tajnom životu da ostave sve ono što Allah subhanahu wa ta'la dakle, zabranio. Allah subhanahu wa ta'la otvorio bih im nebeski kapi je beričeta također i zemajski. Pa bih onda Allah subhanahu wa ta'la dao da im iz nebesa lije kiša. Vi pogledajte, dakle, dakle, ovu milost možemo ih shvatati da dažete način i ovu kišu, ali ona u istinu, milost. Dakle, u vremenu ili u, dakle, u određim geografskim E, kotama ili zemljama kiša nepatne godinama, draga braće i sestre. Nepatne godinama. Allah subhanu tala i svoje blagodate na majkišu dao. Zatim kaže Allah subhanu tala dao bih im da im iz zemlje nikni razno bilje. <kuh> ono što će koristiti njima i njihovoj stoci. I normalno na taj način otklanja se i tegoba, otklanja se a, i težak život jer samim tim čovjek Več tiče nekakvu sigurnost Allahu subhanahu wa taala da će tegodne nešto ju roditi plodom. Dakle Allah subhanahu wa taalan takvaluk e, je ovde učinio povodom ili uzrokom sticanja beričeta odnosno blagoslova u nafaci koji čovjek takle ima. Također takva oluk čovjek treba da postavi između sebe i svega onoga što mu može da našteti, da dakle, postavi kao prepreku koja ga štiti, da Allah Subhanahu wa ta'ala, odnosno da zna da Allah Subhanahu wa ta'ala e, mu je naredio stvar pa da izvrši i onoga što mu je Allah Subhanahu wa da se toga kloni. To je takva oluk da čovjek osjeća, da postoji osjećaj za naredbu i za zabranu da postoji osjećaj za halal i za haram za vađib, da postoji dakle, osjećaj općenito za vjerski vjerske propise Ibn Mesud radi u zamoj definiciji takvalka to kaže znači da se pokorava Allahu i da mu ne bude nepokoran i da spominje Allaha, da ga ne zaboravlja i da bude zahvalan, a da ne bude nezahvalan Ibn Abbas radi, kaže bogubojazni su oni koji se boje Allaha subhamtala njegove kazne u onome što bi zostavili a znaju da je to od upute i nadaju se njegove milosti u potvrdi ili vjerovanju sa onim sa čime došla objava Talq ibn Habib kaže takvalk je da radiš upokornost Allahu subhanahu wa taala, osvjetlost od Allaha, nadaš Allahu i nagradi i da se kloniš nepokornost Allahu subhanahu taala, kogađer, uput od Allaha, a on da da se bojiš Allahove kazne. Ebuhure radijalahu vie upitano takvalu pa kaže: "Da li si, dakle to mu pita, tom, tom pitao, kaže, "Da li si ikada, kaže, hodio putem, na kojem ima trne?" kaže: "Da." "Ka šta si radio?" kaže: "Ka sam video da je trnje." onaj zaobišao bi ga ili bi preskočio ili bi kaže odmakao se od njega da me neogrebe, kaže to ti je takvalok što znači da se čovjek kad se nađe pred ilijesima kad se nađe pred određenim e, dijelima da kad govorimo o onim stvarima koje su neopukunosti Allah subhanahu ta da ih zaobiđe, da ih se klone da, da traži, utječi ste kod Allaha subhanahu va ta'ala tako da svako onaj ko želi da mala subhanahu ta podari baričeta ko želi da lijepo živi na se boji Allaha subhanahu wa ta'ala u svijem svojim dakle, odnosima u svakom svom trenutku on sa Allahom subhanahu wa ta'ala i u kući i na poslu i sa svakim sa kim on ima općenito kontakt da izvršeno ono što je Allah subhanahu ta'ala naredio i da se kloni onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio drugi uzrok kako se može steći blagodat kod Allaha subhanahu ta'ala odnosno beričetu blagodati jeste istikfar i teuba istighfar ta ono i tauba kao što Allah subhanahu tala kaže u riječima ili jezikom nuha alayhis salam, fa qul tastaqfir rabbakum innahu kana Ja sem rekao tražte oprosta svog gospodara onostinu, prašta. Yurzil se na aleikum idrara, onće nabesa puni puna kiše poslati, puna kiše poslati. Wa yumdidkum bil mawli wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Zatinchu amdat meedka isinwa, ila susinawi uvijek nešto je bilo ženjeno, a smije se slobodno reći, djeci potomstva i muške i ženske djeci, uveđa lekom džennat i da će vam da u baščama uživate, dakle, vrtovima, uveđa lekom enhara i da će vam da rijeke ispod vas teku. Imam Korto, bi Rahmela Tala kaže, u ovom ajetu i dakle, jasan dokaz da istikfar, dakle, ako stalno čovjek čini istikfar, da Allah sumhanu povećava blagodat odnosno e, blagoslov Berića u, u, u blagodatima i da Allah, ljude kišum, normalno, Allah subhanahu wa ta'ala istigfarom nagrađuje ljude koji su normalno ko zatražeju Allaha subhanahu wa ta'ala Ibn Kesir rahimehullahi to jeste dakle ovaj znači ako se pokajete Allahu subhanahu wa ta'ala zatražite od njega oprosta pokorite se njemu Zatim će vam Allah subhanahu wa ta ta'ala dati ono što vam je obećao To jeste, da će vam mnogo imetka Na hram će vam se napojiće vas Sa e, beričitom Sa nebesa Zatim će vam dati da vam zemlja dadne svoje plodove Da će vam različno bilje i zelenilo Zatim će Allah subhanahu wa ta ta'ala dati Da imate ono što očekujete O svoje stokije, to jeste mnogo blago dati kroz mlijeko, kroz mjesto, tako dalje. Zatim će Allah Subhanu Wa Ta'ala dati i medka i sinova, to jeste zajedno sa sinoma, što znači da će to sve biti zaokruženo još ljepšim stvarima, a to jeste uživaći te u baščama, ražnjih plod, plodova koje će Allah Subhanu Wa Ta'ala spreplatati sa potocima i rijekama među njima. Mu tarif prenosio od Šabija da je Emirul Uminin Omer Radjalanuhu jednom prilikom izašao i učio dovu, dakle za kišu, pa ništa nije spominjao više od istikfara, dakle čuje, čuli su ga dakle ljudi oko njega da samo traži odnosno uči istikfar pa su mu rekli, nisam kaj čuli da se traži tražio kišu, nego se govorio onaj da odnosno tražio istikfar od Allaha subhanu wa ta'ala estagfirullah, estagfirullah, la'zim i tako dalje pa kaže Omer radijallahu anhu ja sam tražio, kaže kišu da se spusti obilna kiša iz nebesa zar niste, kaže čuli da Allah subhanahu rekao faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaray yursil is zar Allah subhanahu nije rekao da niste čuli ajete gde kaže jezikum nuh alayhi salatu ve salam rekao oprosite tražite vašeg gospodara on je uistinu prašta postaće vam nebesa ispunjena kišom jedan čovjek je došao hasan al basriju požalio mu um se na sušu pa mu je hasan basri rekao, Dakle, traži oprosta, čini sti Drugi je došao i požalio se na siromaštvo. Pa mu je Hasan Abbas i rekao, Rahmevullah, Istagfirullah. Traži da Laha oprosta. Pa je treći došao i rekao, moli Allaha da mi podari dijete. Pa je Hasan rekao, Istagfirullah. Zatim je treći došao, četiri došao i rekao, moja, dakle, moje vrtovi su presušili. Pa mu je moj rekao, traži oprosta, odalatojsti Istagfirullah. Pa su mu rekli, kaže, došao ti i sa onim, došao onaj sa onim, dakle, sa četorite došao sa ražnim potrebama, a tiska je sve jednom rekao istu stvar. Kaže Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ja nisam rekao ništa novo od sebe. Allah subhanahu ta'ala u suranu kaže i rekao sam im tražno prosto od svoga gospodara, onu istinu prašta, posat će, kaže, kišu, odnosno posat će nebesa ispunjena kišom, zatim će vam dati i metka i sinova i daće vam prostorane bašče i daće vam isprepletene djebašče rijekama. Također Allah subhanahu wa ta'ala sličnim, dakle, govori Ahuda Hudu al-Islehtol selam, kako je govorio svojemu narodu pa kaže: "O jaqumi, staghfiru rabbakum, thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a alaykum idrarara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatwallu murjimin." Onarede moj, tražite oprosta svog gospodara, zatim se pokajte, pokajte se njemu on će vam poslati nebesa ispunjena kišom i daće vam snagu, pored vaše snagi koju posjedujete. Dakle, opće poznato da je Hudov narod Ad, bio strašno jak narod, dakle, obdaren su time, stvoren su kao e, ogromni gorostasi ljudi, a onda je Allah Subhanahu Talaim e, jezikom Huda ponudio da budu još jačini jači što su bili. Uolat te uolavu mužrimin i nemojte se okretati, dakle, nemojte da sebi da budete od zlikovaca. Ibn Kathir, je ovih ajta, kaže Hud, alayhi sallam, je naredio svome arabe stikfar onako kako bi se očistilo svoje grijeha koje su prije imali, zatim da počinite obu, dakle, da učinite obu od onoga što bi mogli da da im dođe od života ili što im je ostalo od života a onaj ko se, dakle, eh, okiti ovakvim svojstvima, Allah subhanahu wa ta'ala će mu olakšati obskrbu, olakšat mu njegov život i sačuvat njegovu budućnost. Također Allah subhanahu wa kaže, وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير اي تشينيت استغفروا تراشتوا رب اس واسه غسداره داتيمو do časa kada dođe smrt. Zatim će svakom onome ko zasluži dati ono što je zaslužio. Ako se, kaže, vi, onaj, okrenite, dakle, odbijete, ja se, kaže, za vas boli, bojim žestoke patnje velikog dana, to jeste sudnjega dana. Ovim ajetom Allah subhanu wa ta'ala upozorava da, ili nagovještava da, da onaj ko traži oprosta i ko se pokaje, ko se, dakle, povrati od svojih grijeha, učinite oba Allah subhanu wa ta'la, da ćemo Allah subhanu wa ta'la da lijepo živi, zatim ćemo Allah subhanu wa ta'la dati izobilje u njegovom životu, a onda je Allah subhanu wa ta'la to poridao riječima istikfar, zatim te oba i onda dolazi normalno i nagrada za ono što čovjek učini od dobrih dijela i njegovog pokajanja i samog istikfara. Allah poslana i sallallahu alaihi sallam kaže onaj ko bude mnogo činjen u istikfar, Allah subhanahu wa ta'ala će mu svake tuge naći izlaz i u svake nezgodne situacije, dakle, rešenje. Zatim će mu kad dati obskrbu, dakle, se on i ne nada. Ovaj had izbiljež Ahmed jebu Ebu Dawud. Istikfar jeste, dakle, povodom ili uzrokom onoga što čovjek povećava njegovu obskrbu, zatim povećava također veričet. E, i svakako ostavlja traga u čovjekovoj duši, jer čovjek teži prema tome i svako voli da lijepo živi. Međutim, e, srce i jezik i dijela moraju biti, dakle, moraju napraviti jednu životnu paralelu, to jeste da jedna od drugoga ne ostupa. Da, ako čovjek povjeruje sa svojim jezikom, to se mora naći u srcu kao objeđenje, a onda čovjek mora to manifestovati svojim dijelima svojim udojima, svojim tijelom da pokaže da ostvari, on stvarno pripada islamu i da njegov život jeste okrenut prema Allahu subhanahu vata'ala. Tako da onaj ko želi da uh, se nafaka stabilizuje time što će uh, povećat se beriđet u njegove nafaci onda na njemu je da požuri sa istihfarom da se pokaje Allahu subhanahu vata'ala da pazi na riječ i na djelo i da se dakle sačuva od onih koji su u gafletu, od, ovakvih, ovakvom, od ovakvog stajanja, to jeste da ne čini istikvar i da onaj ne čini teoballahu subhanu wa ta'ala. Dakle, u prvom redu tu je tekfaluk, a onda nakon toga dolazi, jel, sam istikvar i samo pokajanje. Islamska web strana jeste iskreno osnovanjana Allaha, tebarka, tebarka, tebala, to jeste Tevekul je tema o kojoj se mnogo govori, koja se često spominje, često čuje u ajetima kada imame uče na namazu ili van namaza, ali je suština tevekula oslanjanja na Allaha subhanu tala imanski srcem u svim svojim dijelima, postupcima, u iščekivanju ili u odbrani, dakle u iščekivanju onoga što će doći, dalo od nafakije, da li od bilo čega što čovjeka okruži, an iskreno mura se oslonjen na Maha subhanahu wa ta'ala. Uprvo citira prva četiri nano ajetu kao sam govorio, dakle spominući riječ uvišoko kada kaže: "Wa yarzuqu min haythu la yahtasib", da ćemo obrisu dakle se ne nada, onda Allah subhanahu wa ta'ala dali biće, nijukom slučaju ne smije vijezati za nekoga drugog, očekujući od njega da će ga on nahramiti, napojiti, osim što neće biti ubijeđen da jako mu taj uskrati, da zna da će Allah subhanu wa ta'ala dati ono što očekuje. Inna Allahe ba'ale govori, Allah subhanu wa ta'ala, dakle, ono što je, ono će se desiti. Kad žalallahu nekulišen kadra dokaz tome da je Allah subhanu wa ta'ala za sve odredio, dakle, određeno, dakle, sve ima svoj kader, odredbu, sve se mora Dakle, desno ono što Allah subhanahu wa ta'ala e, jeste odredio već prijedodno. Onaj ko svoje srce viže za Allah subhanahu wa ta'ala u predobijanju koristi ili u preventivnoj zaštiti od bilo kakve štete, prepusti dakle, sa Allahu subhanahu wa ta'ala, onda će Allah subhanahu wa ta'ala podarti ili mu, darovat će mu ovaj, zaštitu i onda će od njega odkloniti svaku tugu, svaku nedaću jer Allah subhanahu wa ta'ala mu je to obećao svojom objevom Allahu poslanih salallahu alaih salam govoreći o nivou tevekula, kaže da se vi istinski oslanate na Allaha kao što se onaj oslanja, on bi vam dao dakle blagodat kao što daje obskriju obskri dao kao što daje onaj ptici, ona kaže ujutru krene praznog voljeta a vraća se na večer ispunjenog In Re džeb rahmehullahi kaže, ovaj hadis je osnova u teveku, u tevekulu. Jer je tevekul najveličanstvenija stvar sa kojom čovjek mora da očekuje Obskrivu, to jeste blagdad. Neki od prethodnika su govorili: osloni se na Allaha, Allah subhanahu te'ala će te počiniti, pa će ti nafaka do opskrba će ti doći, nećeš se umoriti, niti ćeš mnogo morati da uložiš truga, truda, truda naravno, islam ne, ne, ne ponadištava rad, naprotiv, islam postiči na rad niti islamo dobrava ljenčarenje, niti izlažavanje u hladu, tako dalje, ali istovremeno, te tevekulom, čovjek može da sebi obskrbi i beričet, dakle, beričet u obskrbi i može sebi da zagarantuje, odnosno, može da bude ubijedjen da će mu njegova obskrba doći, a da on neće morati mnogo da uloži truda. Zbog toga, grešnici, fasici koji su daleko od Allaho i subhano tala vjere, koji su daleko od imana, koji su daleko od objeđenja, dakle ovakvi objeđenja kojima mi oči razgovorimo, uvijek osjećaju te gobu i koliko god da imaju nikada nisu zadovoljni, uvijek žele ili očekuju više, za razliku od tekeje, bogobojaznog, onoga koji se osnane na Allaho subhano tala, sve što mu Allah subhano tala dakle podari, on sa tim zadovoljen, pa i čak uno malo on ima mnogo bericeta. Te je totalno priznavanje svoje nesposobnosti, oslanjanje Allaha subhanahu tala samo njega ubijeđeno dakle, znanje da ništa ne može utjecati u postanje osim Allaha subhanahu tala to jeste da sve ono što postoji na dunjalku je da je Allah subhanahu tala stvorio i da je Allah tome dao obskrbu, to jeste na faku dakle od Allaha je davanje i, dakle, u, u, u, u, spričavanje, dakle Allah daje kome hoće, uskrati kome hoće Kod Allaha je i šteta i korist, Kod Allah, od Allaha subhanahu wa ta'la dolazi siromaštvo i bogatstvo, dakle onga dali kome hoće, od Allaha je bolest i izdravlje, od Allaha je smrt i život i sve ono što se može, dakle, spomenuti u postojanju ljudskom ili postojanju živih bića, jeste da je to od Allaha subhanahu wa ta'la. Ta Suština tevekula, kao što kaže Ibn Rajab rahmehullah ta'la, ta to jeste iskreno oslanjanje srcem na Allaha subhanahu wa ta'la, ta u pridobijanju ili u želji da se dobije nešto od korist ili da o sebe čovjek otkloni štetu od unjalučkih ili ahiretskih stvari bez obzira o čemu se radi. To jeste da sve prepusti Allahu subhanahu wa ta'ala i da to potvrdi imanom, da zna da niko niti daje, niti uskraćuje, niti može štetu donijeti ili korist osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da, oslanjena Allaha subhanahu wa ta'ala ne znači da čovjek treba da dakle, ne iskoristi povode ili uzroke jer Allah subhanahu wa taala uzrocima daje nakon tevekula jer onaj ko se trudi Allah subhanahu wa taala da njega trud sa njegovim trud i njegovo dakle oslonac uh, srcem i imanom ubeđenjem Allah subhanahu wa taala daje mu nagradu za to ja ih uh, aladin amen uhdu hidrukum fanfiru thabathnu infiru jamia Allah subhanahu wa taala ovi koji vjerujete pripazite se uhdu hidrukum dakle Budete pažljivi, to jestte budete spremni za borbu. Fenriru subatin, dakle kada napadate, napadate čvrsto, a u Fenriru ili svi zajedno što znači da nemoguće da muslimane dopuste sebe da budu napadnuti sa svih strana, a da oni čekaju uvodakle pomoć od Allaha subhanahu wa taala, osim što se moraju oni također pripremiti u odbrani svoje časti, svoje vjere od neprijatelja. Wa'idullahum mastata'tum min quwwatinum min ribatil khail i pripremite im ono što možete vi od snage, to jeste od onoga što imate od oružja, wa min ribatil khail takođe svoje snage i pripremi, dakle yahalica u to doba kad se Kur'an objašnjava normalno mesto se na konje, a u našem dobu normalno muslimani su toga da mora postojati oružana snaga, oružana snaga jedne države, to jeste vojska, koja uvijek može da odbrani čast i ugled i svoje državi i svoga naroda i vjere toga njenoga naroda. Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, svako muslimanu daje naznanje znanje da je njegova obaveza, to jeste obaveza čovjeka, da kad se, što se ostane Allah subhanahu wa ta'ala, da mora se pokrene i da, dakle, traži tu obskrbu kroz uzroke Oni ima, dakle, uzroke nakon te tevekula kojima može dođe do svoje obskrbe. Četvrti povod jesu rodbinske veze. Sve ove teme, mi smo o njima govorili pojedinačno i posebno, međutim, ili govorili su drugi a, gosti, predavači, ali mi se uvijek, dakle, moramo posjećati, e, posebno ovim našim vremenima, kada ljudi teže, traži, žale se, kukaju, plaču i tako dalje, da šta je to što može da poveća, dakle, blagodat, odnosno halal teberičet u blagodatima. Od povoda je vezanje rodbinske veza, kao ono što na tu ukazuju mnogi hadisi, resno kao što je hadis od Eburova Reri kada čuo sam Allahova poslanika, vselem, je rekao, onaj ko voli da mu se poveća obskrba i da mu se produži život, neka veže rodbinske veze. U hadisu Enesa ibn Malika, radijalanu Jalanu kaže, onaj ko voli da mu se poveća imetak i da mu se produži život neka veže rodbinske veze. Imam Buhari je ja napisao temu, dakle na ova dva hadisa naslove poglavlje pa kaže poglavlje ko želi da mu se, dakle, podari e, obskrba sa vezanjem rodibski veza. Ibn Hibban blediži hadis od Denesa, a onda spomeni njega u tem pa kaže dakle, njegov, njegov naslov dakle, spomen e, dakle potvrdeli je života u sigurnosti mnogo mnoštva berećeta u obskrbi sa onim ko veže rodibski ili kod onoga ko veže rodibski veze. Pa se od Ebu Hrerej prenoz je Allaho poslanih sallahu alaih govorio, učite, tražite svoje rodbinske veze, učite svoje familiarno stablo. Kako biste mogli da vežete svoje rodbinske veze, jer ve, rod, ve, rodbinske veze je ljubav u familiji, dakle, veže se ljubav u familiji, e, mnoštvo imetka i produženje životne dobi. Ali A. ibn Abid Talib radi vam kaže da je Allaho poslanih sallam je onaj je drago, da mu se produži život, dakle, da kad ima duži životni dob i da mu se dadne mnoštvo opskrbe i da mu se onaj uskrati ili da bude spriečen od loših završetka, da jeste da bude lepa smrt ako želi da ne umre ružno i da hoće lepu ima smrt lep završetak, nek se boji Allaha i neka veže rodbinske veze. Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma kazhi, onaj ko se bude bojao svog gospodara, budi vezan rodbinske veze, njemu će se dakle darovati šta? produženje života, da ćemo se mnoštvo imetka i zaslužit će ljubav u svojoj familiji. Svi ovi hadisi od Allaho, poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, dolazi svojim sa lijepim plodovima, a to jeste mnoštvo imetka, ono o čemu vi več razgovorimo, zatim će Allah Subhanata dati produžetak prodruže, života, to jest produžit mu se život, zatim će Allah Subhanata od njega odkloniti loš za, završetak nakon to jeste, nakon života kada dođe smrt i da Normalno, na taj način čovjek stiče ljubav u svojoj familiji. Koja je to familija? O kome se recimo obično priča? Familija su svi oni rođaci, bližnji i daljni, između kojih postoji rodbinska veza, bez obzira da li čovjek njih naslađivao ili ne, i bez obzira da li oni bili od maharema ili ne. E, Vezan je rodbinski veza danas je jedan problem, posebno nakon što je recimo toliko godina nakon e, agresije, i protjerivanja mnogih ljudi sa njihovi ograničnih, njihovih kuća i zbog neispunjavanja, obećanja povrata svakog pojedinca i zbog toga što su veliki broj ljudi koji su otišli se ostali su njihovi potomci onaj, van njihovi, van države, van onaj, njihovih mjesta, sela i gradova. Tako da, rodbinske veze su urožene upravo našem vremenu. Kako povezati rodbinske veze? Čemu se posvjeti? Čovjek dakle kada želi da veži rodbinske veze onda može u prvom redom spada na, na pamješta zijatu, jeste posjeta pokloni, da se raspituje o svojoj familiji, da pita o njihovom stanju da ako ima među njima siromašni da im, njima udjeli sad ako i zekijat da bude dakle blag sa, sa njihovim bogatašima bez obzira da to što su bogati da pošto njihove odrasle i stare, da se potrudi, da je lijepo dočeka da ih ugosti, da surađuju sa njima, odnosno da e, učestvuje u njihovim radostima, da im ukaže svoje saučešće ako nekoga izgube ako tuguju, da upući Allahu subhanahu wa ta'ala da osjeća čistoću e, prsa, dakle da osjeća uvijek, e, kako da kažem, smiraj, e, uduši prema njima, da ne osjećate gobu, da se sa njima ne zavađa, da ne zateže odnose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 ono kaj čovjek potroši na svoju fameru, jer na taj način stiče dakle dva sevapa, a to jeste sevap samje sadake i sevap vezanja rodbinskih veza. Peti uzrok jeste trošenje mjetka na Allahomom putu. Mnogo je šarijatskih tekstova kroz Kur'an i kroz sunnet koji ukazuju da je trošenje na Allahom subhanahu putu jeste garant za obstanak na fakiju stabila nafake i berečeta u samoj nafaci. Kul in rabbi yabsutu rizqan liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa man anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairu rrasiqin. Razi moj gospod dar daje opskr kom je on hoće o svoj robova i dakle odredio da će uskrati kom on hoće. A vi ništa ne jeste odielti a davamonte nece boljim zamjenti, a oni najbolji opskrbitelji. Ibn Kesira rahimehu Allah ta'ala kaže E, koliko god da ljudi udjelio svojih dakle, imetaka od onoga što vam je Allah subhanahu ta'ala dakle, podario, on će vam to zamijeniti na dunjalu, na dunjaluku sa dakle, još boljim, a na hiretu vas čeka sevab i nagrada koju ljudi mogu da iščekivaju za udjeljivanje Allahom subhanahu ta'ala putu. Zato Allah subhanahu ta'ala postičući vjeri kaže, ovi koji vjerujete udjeljujte od, dakle, dobrih dobri vaše blagodati od onoga što ste vi zaradili, zaslužili, stekli i od onoga što su vam i dali, dali da izađe iz zemlje, to jeste od plodova i nemojte miješati loše sa dakle onim što udjeljujete, a, a ni sami vi to kaže ne biste uzijeli. Osim što biste zažmirli. I znajte da je Allah subhanahu ta'la bogat i on je jedini hvala zaslužan, a šeitan vam prijeti siromaštvom i naređuje, naređuje vam zlo, to jeste razrat, Allah subhanahu ta'la obećava oprost od njega i blagodat Allahu istinu i obilato daj. Tako da Ibn Abbas komentarušući, dakle, ovu stranje kaže, dvije stvari od Allaha, a dvije su od šeitana. Šeitan vam prijeti siromaštom i kaže nemoj uh, davati ništa svog imetka, nego ga sačuvaj, ti si potreban, zatim vam naređi razred. A onda kaže Allah subhanu wa ta'la nudi oprost, to jeste obećao oprost od sebe, dakle od tih grijeha koje čovjek počne i fadl, to jeste još više Allah subhanu wa ta'la nagrađuje čovjeka za ono što je on udijelio na Allahom putu. Allah subhanu wa ta'la kaže, Allah subhanu wa ta'la je rekao o sine Ademov, ti udijeli ja ću tebi udijeliti. I ne ni jednog dana u kojem se probude robovi, a da se neće spustiti dva meleka, kao što Allahov poslanik se nam kaže. Jedan kaže, gospodar, dadne onome koji udjeljuje, a uskrati onome koji škrtari. Također, Allahov poslanik se nam kaže, o bilale, Udjeluje, inemoiste, nemoj se kaže bojati da će ti gospodar Arša dakle uskrati i svojih blagodati. Dakle svi ovi hadisi jasni dokazi da Allah subhanahu wa nagrađuje za ono ako i daje, a oni koji udjelju i daju, su to osjetli u svojim imecima i svoje nafaciji. faci. Poštovani slušatelji, odmorićemo se uz još jednu ilahiju, a nakon toga slijedi i završni dio predavanja. Ja sam hasta bez delmana, Bez ilađa u insana. Moje srnce konajeca, Dert od zemlje do mjeseca, Kad bi mogla moja džane nad Medinom da zastane, da udahne, da mošućni, zare sulom usavstane, zare sulom usavstane. Za volje ne vidje Žudim čeznem da snijem te, Da usnima ispod tuba, Krajke usera ugledam te, Kad bi mogla moja džane, Nad medinom da zastane, da udane, da mošućni, zare sulomu sam stane, zare sulomu sam stane. Plakao bih ljubio te uz kutove Muhammede, Tvoja sjena rad sam biti dvoreći te, o Ahmede, kad bi mogla moja džane nad me dinom da zastane, da udane, da moš usnih. Zare su lomu zare su lomu sam stane. Čin znači čovjek može da zagarantuje sve pričice u ovom jeste stalno obavljanje hađa i umri. Mi kad govorimo o hađi umri, to normalno zahtijeva određeni nivou i metka koje čovjek treba utrošiti na lahom putu. Međutim, hađi umra su olakšane onome ko da, dakle da je obavi jedno i drugo. E, Ibn Mesud Radijalanhu kaže, lahoposnaji se da se nam rekao, dakle, prate jedno sa drugim hađi umru, dakle, obavate jedno i za drugoga. Kaže, jer jedno i drugo uklanjaju siromaštvo i brišu grijehe, kaže kao što se, dakle, mješinom čisti nečistoća iz željeza ili iz zlata i srebra i nije kaže ništa uh, za hađ koji se dakle prihvati kod Allaha subhanu tala, kao nagrada bolji od dženneta. Ibn Abbas radi Allah posnani se, Allah se ne rekao obavljajte hađi umre jedno i za drugoga jer oni kaže uklanjaju siromaštvo i grijehe, kaže kao što se dakle mješinom, to jeste kad se željezo kali, kaljene željeza uklanja nečistoću iz samog željeza. Hadž i umre, ja kažem jeste i kod nas, veliki su iznosi, međutim također naši ljudi, većina naših ljudi počesto ne razmišljaju o, hađu, o da ga obavi kada uđe duboku starost, kao da im je neko garantova da će doživiti duboku starost, ili ne razmišlja o Hadžu ili umri zato što su skupi, recimo Određena, određena svota i metka koja treba se odvoji, uh, primjer radi šest hiljade nešto maraka dakle za Hadž ili dvije i po maraka za umru, u suštini nisu velike količine koliko mi potršimo u svakodnevnom životu za jednu godinu dana. Pa ako čovjek ne može da ide svaki godin na hađ, onda može sebe da obskrbi, dakle da ode jedan na hađ, onda da sebe olakša svaki godine, svake drugi godin na umru. Isto onako kako ljudi mogu da odvoji svojih imetaka, svojih plata, dakle da se uh, upusti u nešto što je daleko od islama, to jeste ljetnji odmori na morima, na, e, dakle, mjestima gdje se spušta laha smonatala srđba, zbog samog razgoličavanja, alkohola i tako dalje, preče bi bilo, dakle, i onima koji ne idu na mora radi toga, nego odurati raznorode, radi kupanja, nisu alkoholičar, nisu, dakle, za takve stvari, ali sebi dopusti da troši i metke na takva, na takva mjesta. Ili sa druge strane, svako onom je, recimo, koji je iskušan E, bilo kakvim trošnim metkana neopravdan način može da proračuna koliko on godišnje potroši recimo za duhan, koliko potroši za e, stvari koji nisu, nisu neophodni u njegovom životu, koje dakne ne upotpunjavaju njegov život, može da ih se riši, može da, da dakle, bude bez njih, a ovamo zapostavlja jednu stvar, a to jeste stvar umre ili hadža. Sedmi povod jeste dobročinstvo prema slabijima, to jeste siromašnjima. Allaho posanjih sallallahu alaih sallam rekao Allah subhanahu wa ta'ala daje obskru svojim robovema i podpomaže ih sa, zbog toga što su oni dobročinitelji prema slabijima. Musa ibn Sa'ad, radevno on kaži Sa'ad je vidio, dakle ugledao je dobrotu ili fadl, vrijednost za Kod onih koji su mimo njega, dakle, bio je bogat ovaj ostalan nisu, pa kaže Allaho poslanih sallallahu viselem, da li ste potpomognuti ili obskribljeni osim sa vašima slabima. Odebu Od der da se prenosi da je rekao, čuo sam Allaho poslanih sallallahu viselem, da kaže potražite me među vašima slabima, to jeste siromašnima, jer vama se obskreva da i pomoć sa vašima slabima, to jeste poslanik, salallahu alaihi ve sellem, slabe u društvu, dakle, nemoćne ljude, bez obzira kome je, dakle, potrebna pomoć, je učinio sebebom sticanja blagodati i beričeta u blagodati i pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala upravo zato što su, dakle, siromasi, jetini, miskini, bjednici, bolesnici, stranci, žene, i tako itd. Svi, dakle, žena koja nema da vodi dakle, brigu o njoj zatim ako postoji u društvu i robova eh, lijep odnos prema tim ljudima jeste upravo ono sa čim će Allah subhano tala da obskrbi čovjeka i da mu podari bričet u njegovoj obskrbi tako da kada čovjek pronađe je tima djeta koji nema oca ili se vo, vodi brigu u dovici dakle koja nema nikoga da vodi brigu o njoj njenoj kući njenoj djeci onaj koji dakle čini dobro prema njima obskrbi ih, nosim daje, i podpomaži sagradi Mnogo je ljudi našem društvu koji mogu da ukafuje manje kuće, da mora ta kuća biti 10 sa 10, može biti 7 sa 8, 50 tak kvadrata da im pruži dvije sobe, jedno kupatilo, dovoljno je za sirotinju. Bogatog čovjeka tu neko što, neko to može da odradi sa svojim godišnjim platom, dakle svojim godišnjom platom može da sagradi nekome kuću. Mnogo je načina se pomogne njima. Recimo ako imamo jetime u našem društvu kojem je potrebna stipendija, pa nađemo tog jetima, pa školujemo dok ne odrasti, dok ne stasa, pa Od, dakle, nama od njega ne treba ništa osim dovi, ali treba njemu dati primjer i podučiti ga da on, dakle, od svog, e, svoje zarade, svoje plate, od svoga posla, on se nauči da, dakle, stipendiraju školu i nekoga koja je na njegovom nivou, koja je neko siromašan, slab i tako dalje. Znači da svi ovi, dakle, načini jeste činjenje dobročinstva prema onima koji su ugroženi u našem društvu, jer... Uh, u suprotnom onaj ko njima ne udjeljuje ne može se nadati ni da Allah subhanahu ta'ala jer Allah subhanahu ta'ala će njemu uskratiti ono što on očekuje od te blagodati. Osmi uzrok, posvećenost ibadetu. Ebu Hureyre radijalahu anhu kaže Allah subhanahu ta'ala je rekao ovo je ibn Adem, to jeste očovječaj ili sine Ademov ti se posvjeti mom ibadetu ja ću kaže tvoje, tvoja prsa ispuniti bogatstvom zaštitit ću Ako ne budeš, onda ću ti, kaže, i ruke ispuniti poslom i nikad te, kaže, neću lištiti siromaštva. Što znači da posveta ibadet u pokornosti Allah subhanahu wa ta'ala je garant da će čovjek lijepo živjeti na ovom svijetu kroz ibadet, ali normalno koji izra, kroz, i kroz rad, jer smo mi o tome govorili, jer Islam nijekom slučaju ne postiče na nerad, na, na ljenost, nego, dakle, postići upravo na rad, ali sve umjereno. Nemoguće je da čovjek izgubi i dunjaluk i ahiretime što radi od jutra do mraka, nikad se nesiti namaza, u Ramazanu ne može da posti zbog toga ili ovoga ili zbog ovakvog ili nakvog razloga i nikada, i nikada, i nikada. A onda Allah subhanu ta'l daje tom čovjeku da on uvijek radi, a on nikada da, niti da naposti, niti da naklanja to je nemoguće. Nije propušten namaz, ni jedan dan, dakle, propušten posta ne može se na, na posti, ko se namjerno iftar i ko namjerno neklanja, onda Allah subhanahu wa ispuni njegove ruke poslom, pa on čita u života radi i nikada ne može da se liši takvog, takve, takve zavisnosti. U drugom jednom hadisu od Naqila ibn Jesara, slično dakle ovom hadisu koji se sapreda citirano devogure i kaže laho poslanici se sami rekao, vaš gospodar te bareketala i kazao: "O sine Ademo, ti se posvijeti mom ibad, to jeste, obožava je mene, ja ću srce ispuniti bogatstvom i tvoje ću ruke ispuniti blagodatom, to jeste, obskribom. O, sine Ademov, nemoj se udaljivati, dakle, od mene pati srce ispunim e, siromaštvom, a te ruke ispunim poslom. Ova dva hadisa su običane da Allah subhanahu wa ta'la, da onaj ko se posvijeti ibadetu, to, to jeste, dvije stvari, da će Allah subhanahu wa ta'la ispuniti srce bogatstvom, a ruke obskribom. Također, Onaj ko ne bude takav, Allah subhanahu wa taala džega kazenti. Kažem, posvećati ibadet ne znači da neko ostavi zaradu, posao i tako da je da sjedi u džamii dan noć da oklanja. Ne, to nije cilj islama. Nego čovjek mora u своём srcu i kada radi, kad je zapošen, mora svojim srcem, mora svojim duhom i dušom osjećati pokornost Allahu subhanahu wa da je to što radi, da okrene nijetom, da je to u suštini pokornost Allahu subhanahu wa taala. Deveti povod jeste uh, hijra na Allahovom putu. Allah subhanahu wa kaže: "Wa man yuhadir fi sabili Allahi yarad fi al-ardi muraagaman katiran wasa'a." Onaaj putu naći će na zemlji mnoga dobra i širin. To jeste blagovat i opskrba. Ibn Abbas kaže: "Saa'a" to jeste veličinu ili ogromnost, obimnost u samoj obskrivi, to jeste u nafaci. Kad kaže, to znači da će gala Allah smrata sačuvati od zablude, uputit će ga na pravi put i sačuvat će ga od siromaštva, uputit će ga ili podarće mu bogatstvo. Hidža je dokaz da svi oni koji su bili potlačani, poniženi u svojim mjestima i koji su učinili, kao stresimo naš velik broj naše braće koji su bili pod pritiskom određenih političkih struktura i stanja uh, iz Sandžaka, Srbijanskog ili Crnogorskog prešli u Bosnu i Hercegovini, u potrazi za, za, boljim, dakle, za boljim životom. Ili kao što su naši ljudi nekada putovali po svijetu, dakle, odlazili su na zapad, Njemačka, Austrija, Slovenija, Hrvatska, danas Dan, Švicarska i tako dalje, sve u potrazi za boljim dakle, životom. Pa ime Allah Subhano tala dao iz blagodati. Dao ime svoje, da je obsrbio ih sa onim što se nisu mogli nadati. Također ono što tela su nam ta od povoda jeste borbana Allahov putu kao što Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže opskrbam je učinjena u dakle hladomini moga koklet. Dakle svi ovi povodi, svi ovi uzroci koji kojima sa noćas govorio jesu upravo dakle stvari kojima se musliman treba posvijeti koji musliman treba uzeti u svom životu zau ozbiljno i ni slučaju čovjek se ne smije i ne treba prepustiti nečem banalnom, očekiva dakle od ljudi nekom suštinski, iskreno dakle, iz svoj dakle imanske snagi da se osnovne na Allaha Subhanovetana i njegova pokornost da bude upravo povodom uh, sticanja uh, beriđeta u blagodat koju je Allah Subhanovetana daravao ljudima. I na kraju, dragi naši slušalci, hvala vam na pažnji i pozivamo vas da i u ponedjeljak kako Bog da, budete sa nama u istom terminu u ciklu predavanja koji nosi naziv Stazama Allahovog miljenika.